Цюрих Готель називається Леонек, і в ньому ми спад прожили нашу першу швейцарську ніч. Нікому з нас досі не доводилося ночувати у Швейцарії. Тому все це здавалось і дивним, і неповторним. О яка ти швейцарська ноче? Таким рядком я міг би почати або й завершити все ще ненаписаний вірш. До Швейцарії часом дуже хочеться емігрувати, особливо якщо ти письменник, а твоя країна цілком очевидно перестає бути твоєю і рішучими хижими стрибками перемінюється в їхню. Позитивні приклади Гессе, Джойса, Канетті, Набокова та мільйона інших літературних емігрантів – надихають і спрямовують. Попри те, у всіх нормальних митців на Швейцарію прийнято нарікати із невблаганною їдкістю Макса Фріша не залишати каменя на камені від її нудьги, чистоти, порядку та громадянської самоорганізованості. Таким чином, усе складається просто ідеально, ти в безпеці, оточений красою гірських ландшафтів і побутовим комфортом, а твоя неспокійна, пульсуюча думка жодним каральним органом не обмежена у своїх бунтуваннях проти цієї самовдоволеної системи, в якій нічого, крім курйозних референдумів на тему довжини собачих повідків, уже не відбувається. Тож вона, твоя думка, ревно бунтує і рветься на волю з альпійської золотої клітки, чи то пак тюрми народів. Насправді, якщо я колись емігрую, то не до Швейцарії, а, скажімо, до Грузії. Так само гірська країна. Повертаючись до згаданого ненаписаного рядка, швейцарська ніч виявилася не просто тихою, анімотною. Таку концентровану тишу слід консервувати в банках. До речі, ніде більше на світі люди не сплять у такому абсолютно потойбічному вакуумі. Нічна Швейцарія є конфедерацією метафізичного сну. І горе тому, хто порушить його своїм, наприклад, хрупінням чи необачним спусканням води в унітаз. У мить з'явиться безшелесна поліція ночі і нечутно пов'яже до кантональної підземної буцегарні. Ця тиша ночі була номером три. Номером один був колір води у річці Ліммат і Озері. Номером два самоорганізовані групки бомжів навколо залізничного вокзалу більше схожі на мандрівних філософів і комедіантів. А номер 4 трапився зранку після нашої першої швейцарської ночі. Не всі з вас можуть знати, де в Цюриху розташований готель Леонек і як він виглядає з фасаду. Але це тут не надто і важливо. Зате справді важливо, щоб ви могли уявити собі той ранок на межі липня, теплий дощ, Вогке повітря, мокрий асфальт, початок Ліонгардштрассе, що, відгалузившися від Вайнбергштрассе, починає дертися вгору, ніби вона якась львівська або чернівецька. І всі ті будинки з вежами та мансардами, так само цілком львівські або чернівецькі, тільки ніким не позахоплювані. Жодного кулеметника у гнізді, всі гнізда пташині. Уявили? Так от, ми примустилися на терасі готельного кафе, що в абсолютній згоді з почуттям швейцарського гумору носить назву «Crazy Cow». Ми снідаємо кавою і дощовими запахами. Теплих крапель, кущів, листків асфальту, кори, тоді з-за повороту з'являється напівказкова машина якогось особливо яскравого кольору. Її водій сигналить у ріжок, машина гальмує, з-під ніжок зістрибують два пластичні бородані, схожі на циркових жонглерів чи порноакторів, з оголеними вище ліктя татуйованими руками. Нижче ліктя на них такого ж кольору еластичні рукавиці. Вони блискуче і блискавично Звантажують у надра машини вміст усіх чотирьох контейнерів Виставлених уздовж тротуару І знову застрибують на свої підніжки Ріжок сигналить Машина рушає далі вгору по Леонгардстрассе І вмить, коли вона вирівнюється з нашою терасою Один з бороданів, той що ближче, підморгнувши Віддає нам честь, прикладаючи два пальці до дашка свого кепі. Доброго ранку, країно! Дивися, каже Пат, якісь не сміттярі, а зірки. Якщо цього року програємо останню надію на виборах, відповідаю їй, то вийдемо до Швейцарії. У ній ми не пропадемо. Я трохи потренуюсь і буду їздити на підніжці сміттєвоза як ці веселі хлопці. Тільки б не бачити всі ті морди рідної батьківщини. Добре, що цей варіант завжди у нас залишається.